Det är måndag morgon Och mitt huvud Känns så tönt Du jag sa just det Att det är måndag morgon Och mitt huvud Känns så tönt När jag sitter här Med ett glas grep för ett ljus, The Grey's Hankling Blue Min fru har rest till Melle, till Melle the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri Hohohoho, oh, boy Nu skulle jag här jumpas för joy Men nu känner jag mig mindre fri Så nu får frängen bli Elsa Lil, come back to me Jag glömmer ej den gången När jag stod där på perrongen Och min Elsa höll mig fången I ett stadigt grepp Hon sa jag skulle inte glömma dig de och det och dig de och dig och, och, och så Och så sa tåget ut och gick Och jag sa och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut Och jag själv är lika vissen, så som sissusen ser ut wo ja, jag o o inte riktigt bra. Den vecka som har värt har trotsat all kalkyl och allt som finns i huset är kapsyl och magnesium. Vårt hembytrede Anna, vår trodnad gamla skatt, förlorar jag i poker Till Stigjärrel förgår natt oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vad ska min va tro Så nu får jag klara allting själv med mycket stort besvär. Och min minneslista låter så här: Jag måste skriva knappt. Jag måste bona golv Och jag ska hinna in på banken före klockan tre Och jag ska stämma om pianot Jag ska måla om i köket Jag ska samla alla kräftskal I en plytlig liten hög Och laga dörren sen Och, och muta portvakten Och så damma, damma, damma om igen ni förstår min fru är lite sotis Så om hon får veta att Det var fyra scandal Beauties Hemma här hos mig i natt oh oh oh oh, Då skulle jag bli både gul och blå. Så här gäller det att städa fort Och gardera sig till hon tror mera på en hårnål Än hon tror på mig Shhh. En nyckel i tamburdörren Jag hör den allt för bra Hon skulle kommit först imorgon Och så kommer hon idag oh, oh, oh, oh, oh. Well now I turned the devil loose Följt fart på kökstörren jag tror jag smitter min kos, under the gräsänkling blues. Blues på svenska, en utmaning för Pauvel Rammel. Ingredienserna är klara, en trist måndag och en gräsänkling och det resulterar i gräsänklingsblues. Årets händelse på revifronten är utan tvivel påven Rammels knäpp upp, akta huvudet. En synnerligen märklig historia. Rammel excellerar i tokiga påhitt. Själv gör han entré via en linbana som flygande tefat. Åskådarna jublar och kritiken är positiv. Något i den här stilen har man inte tidigare sett på den svenska revyscenen. Och i London koras en svenska för andra året i rad till Miss World, Göteborgsflickan Miley's Flodin. Belöningen är, förutom en silverpokal, 100 pund och en veckas parissemester. Modet är i år inspirerat av 20-talet. De sportiga rockarna blir under året mer tubliknande och raka jackor, blusar och klänningsliv går ner en bra bit på höften. Och falen används mer och mer som ett extra ytterplagg. I juli dyker i trafiken upp en ny typ av transportmedel som inte är skattebelagt och därför är den inte behöver ha körkort. Det är en lätt motorcykel med pedaler, alltså en motorveelocyped. Därmed får vi också ett nytt ord, moped, skapat av redaktör Harald Nilsen på tidningen Motor. Andra nya ord det här året är nyckelbarn som har förvärvsarbetande föräldrar och som därför är ensamma hemma efter skolan med en nyckel till bostaden i kulkedja om halsen. Och så lusläsa, det vill säga läsa noggrant. Det kan man göra i Fladdermus fotöljen, en skapelse i stålrör och med avtagbar klädsel som visas på utställningen 52 möbler 52 i Göteborg. Och årets Nobelpris i litteratur tilldelas fransmannen François Mauriac för den genomträngande skälskunskap och konstnärliga intensitet var han i romanens form tolkar det mänskliga dramat. Prissumman är drygt 171 000 kronor. Något fredspris delas inte ut i år. Efter utvandrarna ger nu willem ut Innevandrarna. Och så kommer en sista bok av Sven Hedin för djur och naturvänner, Mina hundar i Asien. Och i översättning kommer bland annat Ernest Hemingways, Den gamle och Havet. Enligt den provisoriska gymnasiereform som skolöverstyrelsen föreslår i december införs en allmän linje vid sidan om real- och latinlinjerna. Under de två sista årskurserna delas enligt förslaget i tre linjerna i två grenar. De första studenterna enligt den nya skolordningen utexamineras enligt förslaget 1957.